אל תבהל ברוחך לכעוס, כי כעס בחיק כסילים ינוח. אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. טובה חוכמה עם נחלה, ויותר לרועי השמש. כי בצל החוכמה בצל הכסף, ויתרון דעת החוכמה תחייב עליה.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 אל תהי צדיק הרבה, ואל תתחכם יותר, למה תשומם? אל תרשע הרבה, ואל תהי שחל, למה תמות בלא עיתך? טוב אשר תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח את ידיך, כי ירא אלוהים יצא את כולם. החוכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר, כי אדם אין צדיק בארץ. אשר יעשה טוב ולא יחטא. גם לכל הדברים אשר ידברו, אל תיתן לבך, אשר לא תשמע את עבדך מקללך. כי גם פעמים רבות ידע לבך, אשר גם אתה קיללת אחרים. כל זו ניסיתי בחוכמה, אמרתי איך קמה, והיא רחוקה ממני. רחוק מה שהיה, ועמוק עמוק. מי ימצאנו? סבותי אני ולבי לדעת ולטור, ובקש חכמה וחשבון, ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות. ומוצא אני מר ממוות את האישה, אשר היא מצודים בחרמים ליבך, אסורים ידיך. טוב לפני האלוהים ימלט ממנה, וחוטא יילכד בך. ראה